Розділ 21 Ченк рефлекторно застигла на місці, і Ричард зупинився біля неї. Він сказав У мотелі немає вільних номерів. Вона відповіла. Це їхній наступний крок. Вони продовжили йти, наближаючись до мотелю та трохи змінюючи свій кут огляду. Тож тепер їм було видно далі, в глиб підкови, де вони помітили групку чоловіків які просто стояли і чекали, заповнюючи порожні місця на стоянці, копаючи ногами бордюри та просто стоячи на смугах для проїзду. Разом їх було десь тридцять, включно із тим Мойнаханом, який раніше дістав удар по яйцях. Він мав трохи блідий вигляд, проте не гірший, ніж раніше. Його бідолашного брата тут не було. Мабуть, усе ще відлажувався під дією великої кількості заспокійливих. Ричард сказав. «Ми підемо одразу до мого номера». Ченк запитала. «Ви збожеволіли? Нам пощастить, якщо ми дістанемося хоча б до машини. Я купив собі новий одяг. Мені потрібно переодягтися. Візьміть його із собою». «Переодягнетеся пізніше. Я уже пішов на поступки, коли не одягнув його одразу в магазині. Не люблю тягати речі з собою. Ми не можемо боротися з тридцятьма людьми. Вони пішли далі і зупинилися за двадцять футів від потрібних їм сходів. Біля них стояли трійко чоловіків. Усі вони дивилися в напрямку офісу рецепції» з якого саме спішно виходив одноокий портіє, махаючи та жестикулюючи в їхній бік. Коли він підійшов, то одразу сказав. Бронювання містера Ківера припинило свою дію. Як і бронювання його колеги. І, боюсь, їх не можна продовжити. Цієї пори року я вилучаю порожні кімнати для проведення в них необхідного ремонту. Готую їх до збору врожаю. Річер нічого не відповів. Ми не можемо боротися з тридцятьма людьми. І досить природною була відповідь Річера на це запитання, чому в бісані. Це було у його дезоксирибонуклеїнова кислота. Наче дихання. В душі він був заб'якою. Його найбільша сила і найбільша слабкість водночас. І він це добре розумів, хоч і зробив деякі розрахунки проблеми в голові, один проти тридцяти. З першими дванадцятьма усе було легко. У нього було п'ятнадцять набоїв у револьверах, і він зробив би не більше трьох хибних пострілів. Якщо припустити, що Ченк перейняла би естафету, він міг би розраховувати ще на шість набоїв. Приблизно. Вона була офісним працівником проте цілитись потрібно було недалеко, а мішеней було багато. В результаті залишилось би близько 12 чоловіків, коли в пістолетах закінчились би набої, а це було більше, ніж йому доводилося знашкоджувати раніше за один раз, проте все одно досить реально. Багато буде залежати від стану шоку, подумав він, а шок, неймовірніше, буде чималим. Шум, спалахи від пострілів. Політ гільз під яскравим світлом ранкового сонця, падіння жертв на землю. Усе виглядало досить реальним. Але сталося зовсім інакше. Він не міг боротися із тридцятьма людьми. Не зараз. Не раніше, ніж він отримає більше інформації. У нього не було на це можливих підстав. Він запитав. Коли час виїзду? Одноокий відповів. Одинадцята година. А тоді він раптово замовиканув, наче пожалів, що взагалі розкрив рот. Ричард запитав. А зараз котра година? Одноокий не відповів. За три хвилини дев'ята, сказав сам Ричард. Ми вийдемо задовго до одинадцятої. Я вам обіцяю. Тож усі можуть розслабитися. Тут немає на що дивитися. Однокий стояв мовчки, наче щось про себе вирішував. Зрештою він кивнув. Троє хлопців, що стояли біля сходів, відступили лише на півкроку, проте їхні наміри були зрозумілими. Вони не збиралися нікуди йти, але й не збиралися нічого робити також. Принаймні поки що. Ричер почав підійматися сходами слідом за Ченк, Відчинив двері своєї кімнати та увійшов до середини. Ченк запитала. «Ми справді звідси поїдемо?» «Об одинадцятій». «До одинадцятої», – відповів Ричар. «Через десять хвилин, мабуть». «Немає сенсу тут довше затримуватися». «Ми не маємо досить інформації». «Ми не можемо кинути кивара тут». Принаймні нам потрібно поїхати туди, де ми хоча б зможемо скористатися телефоном. Він кинув свій новий одяг на ліжко, відкрив пластикові пакети та повідривав ярлики і сказав. Мабуть, мені слід прийняти душ. Ви приймали душ дві години тому. Я чула вас через стіну. Справді. З вами все чудово. Одягайтеся. «Ви певні?» Вона кивнула і замкнула двері зсередини, начепивши на них ланцюжок. Він відніс свої речі до ванної, де зняв старий одяг та вдягнув новий. Він поклав револьвер до однієї кишені, зубну щітку до іншої, а ще взяв із собою готівку, банківську картку та паспорт. Він скрутив свої старі речі та запхав їх до сміттєвого відра. Тоді він поглянув на себе в дзеркало і пригладив волосся пальцями. «Готово!» Ченк покликала його за дверей. Речере, вони підіймаються сходами!» «Хто?» «Приблизно десять хлопців!» «Ціла делегація!» Він чув, як вона відступила назад. Він почув стукіт у двері, розлючений та нетерплячий. Він вийшов із ванної і цієї миті почув, як клацнув замок та задзеленчав ланцюжок. Він побачив чиїсь обриси за вікном, на доріжці стояла група чоловіків, деякі з них дивилися крізь скло. Ченг запитала. Що нам робити? Те, що робили і раніше, відповів Ричар. Вирушимо в дорогу. Він підійшов до дверей та відчепив ланцюжок. Тоді він узявся за ручку дверей. «Ви готові?» Запитав він. Чент відповіла. «Завжди готова». Він відчинив двері. На якусь мить чинилась паніка, а тоді чоловік, який стояв попереду, зробив непевний крок уперед. Річард торкнувся своєю долонею грудей чолов'яги та відштовхнув його назад, аж ніяк не ніжним рухом. Він запитав, Що вам треба? Чоловік здійнявся на ноги та відповів, час виїзду було змінено. На котру годину, На тепер. Ричер не бачив його раніше. Великі руки, широкі плечі, порубцьоване обличчя, одяг, увесь укритий брудом. Якимось чином його обрали на роль головного, На роль перемовця. Вибір місцевого зброду, безсумнівно, який дістав загальне схвалення Ричард запитав Як вас звуть? Чоловік нічого не відповів Ричард сказав Це досить просте запитання Жодної відповіді Ваше прізвище Малоні Ні, відповів чоловік із якоюсь сумнівною ноткою в голосі Наче це запитання видалося йому безглуздим. Ричар запитав. «Чому це місце називається материнним спочинком?» «Я не знаю». «Зачекайте внизу». «Ми вийдемо, коли будемо готові». Чоловік відповів. «Ми будемо чекати тут». «Унизу», повторив Ричар. «У вас є два шляхи там опинитися». Одним із них буде політ головою через поручні. Вибір за вами. Мені подобаються обидва. Унизу стояв одноокий порт'є з поглядом, спрямованим догори. Їхні валізи перенесли ближче до авто. Тепер вони стояли поруч біля дворця багажника. Чоловік із великими руками та брудним одягом скорчив гримасу. Якоюсь мірою це було знизування плечима, якоюсь мірою кивок, а може, і насмішка. А тоді він сказав. Гаразд, маєте п'ять хвилин. Десять, відповів Ричар, ось скільки нам знадобиться. Не проти. І не підіймайтеся сюди більше. Чоловік зафіксував свій погляд на ньому, наче робив йому виклик. Ричар запитав. Чим ви заробляєте на життя? Чоловік відповів. Я вирощую свиней. Усе життя. З юних років. На одному й тому ж місці. Майже. Не служили? Ні. Я так і думав, відповів Ричард. Ви змусили нас приступати до дій. Дуже нерозумно з вашого боку. Тому що 30 хлопців не важать ані грама, якщо вони підіймаються сходами по двоє. Ви знаєте, що в нас є зброя. Ми могли постріляти вас, як білок. Зі шлакобетонної будівлі, наприклад. Яку ви не зможете пошкодити, хіба що у вас є заряджений гранатомет, а я думаю, що у вас його нема. Тож не підіймайтеся сюди знову. Особливо на чолі групи. Чоловік нічого на це не відповів, тому Ричар відступив на крок назад та зачинив у нього перед носом двері. Ченк сказала. Якщо ми хочемо вибратися звідси живими, я б не радила вам налаштовувати їх проти нас. Тут я з вами не згоден, відповів Ричар. Бо щойно ми поїдемо, вони почнуть самі ставити собі запитання. Вони повернуться. Це стане темою масштабної дискусії. Якщо ж ми будемо поводитися м'яко та покірно, вони знатимуть, що ми прикидаємося. Краще запевнити їх у тому, що їхній наїзд спрацював. Так і є, як ви й сказали, нам ще нічого не відомо. Дещо нам так і відомо. Я сказав, що ми не знаємо достатньо. А що тоді ми знаємо? Ми знаємо, що Портє щойно зробив телефонний дзвінок, щоб доповісти про цю ситуацію. Він сказав своєму босові, що ми поїдемо до одинадцятої, але ця відповідь його не задовольнила. Компроміс для нього просто неприйнятний. Він хотів, щоб ми поїхали просто зараз. Ось тому з'явилося ще десятеро хлопців із вимогою. З вимогою яку ми не зрозуміли минулої ночі. Бо минулої ночі нас зустрічали із розпростертими обіймами. То що ж змінилося? Чент відповіла. Жінка в білому. Саме так. Той самий чоловік, який хоче, щоб ми негайно звідси поїхали, не хотів нагнічувати ситуацію, поки вона була на території. Але зараз її немає. Тож усе повернулося на свої місця. Хто вона така? І куди вона поїхала? Ми цього не знаємо. Ми також нічого не знаємо про чоловіка в костюмі. Крім того, що вони відіграють якусь важливу роль у цій справі. Врешті-решт, усі повинні були поводитися якнайкраще, поки ці люди були тут. Я бачив, як порт я прибирав перед тим, як за чоловіком мала приїхати машина. Він виставив усі стільці в ідеально рівний ряд до того, як чоловік зміг би все це побачити в денному світлі. Вони точно не інвестори. Не схожі вони на людей, які приїхали б сюди перевіряти інвестування. Вони не випромінюють типових для інвесторів флюїдів. Свого часу мені доводилося тісно спілкуватися з інвесторами. То хто вони такі? Не маю ані найменшого уявлення. Чиїсь довгоочікувані гості або чиїсь важливі покупці. Або ще щось у цьому дусі. Звідки нам про це знати? Можливо, вони переховуються від правосуддя. Можливо, тут є таємний шлях втечі для таких, як вони. Але це лише нішевий ринок. Лише для обраних. Тиша і спокій, а також хороший нічний сон гарантуються, а ще всі перевезення здійснюються кадилаком. Для посадових злочинців. Чи чепурилася би ця жінка в такому разі? Мабуть, ні. Ричард сказав. Я згоден, що ця ситуація нагадує якийсь кримінал. Вони зійшли з потяга, провели ніч у мотелі, а наступного ранку вирушили далі машиною. Схоже на те, що їм потрібно було все зробити максимально швидко. Мені також здається, що ця дорога йде в один кінець. Наче вони зробили лише короткочасну зупинку на довгому шляху. Звідки і куди? Ричард нічого не відповів. Ченг запитала. То що тепер? Ми поїдемо на захід і вирішимо щось лише тоді коли ваш мобільний знову почне працювати. Рівно через 10 хвилин вони відчинили двері та ступили на прохід. 30 чоловіків досі стояли внизу, поділені на невеликі окремі групи, по двоє, троє, четверо, разом вони оточили маленький зелений форт нерівним та стриманим півколом. Найближче до них стояв фермер, що вирощував свиней, приблизно за 10 футів від машини. Біля нього стояв слабкий на вигляд Мойнахан. Обоє мали напружений та нетерплячий вигляд. Ричар поклав руку до кишені, його долоня та три пальці легко обійняли револьвер, і тоді він рушив сходами, а за ним пішла Ченг. Вони зійшли вниз, Ченг натиснула на брелок, і двері машини відчинилися з глухим стуком, який у цій тиші прозвучав дуже голосно. Ричар обійшов авто спереду, подивився на фермера та сказав. Ми поїдемо одразу, щойно ви покладете наші валізи в багажник. Фермер відповів. Кладіть їх туди самі. Ричар обіперся на форт, тримаючи руки в кишенях та схрестивши ноги. Звичайний хлопець, який чогось чекав. Маючи цілу вічність часу, Ричар сказав. Очевидно, ви почувалися зручніше, коли пакували наші валізи і тягнули їх сюди. Тож, думаю, ви не вважаєте за правомірне порушення торкатися наших речей. Не боїтеся алергії. Чи будь-якої законної перешкоди. Отже, зараз саме час завершити те, що ви розпочали. Покладіть їх до машини, і ми звідси поїдемо. Саме цього ви від нас хочете, чи не так? Чоловік нічого на це не відповів. Ричар чекав. Тиша ставала напруженішою. Він чув, як шелестить пшениця в полі за сотні ярдів звідси. Ніхто не рухався. Тоді той чоловік озирнувся на іншого чоловіка, а той іще на іншого, і так далі. І закінчилося тим, що всі почали переглядатися між собою короткими розгубленими поглядами, наче в безсловесній суперечці, хто проміняє свою гідність на результат. Покладіть їх до машини, і ми звідси поїдемо. Саме цього ви від нас і хочете, чи не так? Кладіть їх туди самі. Врешті-решт чоловік, що стояв позаду фермера, вийшов зі строю. Прагматик. Безсумнівно. Він підійшов до машини, відчинив багажник і поклав валізи всередину, по одній, спочатку Ківарову, а потім валізу Ченг. Тоді він зачинив багажник і відступив назад. Спасибі, сказав Ричар. Бажаю вам хорошого дня. Він відчинив пасажирські дворцята і ковзнув на сидіння. Поруч із ним Ченг сіла на водійське місце. Вони одночасно зачинили дворцята, і Ченг завела двигун. Вона виїхала заднім ходом зі свого місця на стоянці, повернула кермо і рушила просто на площу, а тоді на північ повз їдальню і магазин, у напрямку старого шляху, де колись проходили каравани фургонів, там вона повернула ліворуч і попрямувала на захід, на дорогу, яка простягалась просто перед нею аж до безкінечності. Поки вона не зникала в золотистій Ємлі на горизонті, який у ту мить здавався вузьким, мов Голка. Вона запитала. «Ми сюди ще повернемось?» Ричард зняв руку з револьвера вперше відтоді, як вони виїхали з мотелю. Він сказав. «Думаю, нам слід буде сюди повернутися».